Basi karibu katika e, shule ya Biblia leo siku ya Jumatano tarehe moja Juni mwaka 2020 kama jua kushasomewa tuko katika mlango wa 4 wa kitabu cha Mwanzo katika mlango wa 4 wa kitabu cha Mwanzo e, basi tutaendelea kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 tumesomewa jumla mistari kwa sita ni mingi na ina maana mengi ya kujifunza basi tuta tutaenda moja kwa moja katika uh, su, katika uh, sura ya leo. E, mtakumbuka tukumbuka wiki iliyopita tulikuwa kwenye mlango wa tatu Mlango wa tatu Okay hata kabla hatujarudi nyuma zaidi. Kwa tuangalie sura ya leo kwa jumla nusu ni. Sura ya leo tutaona tabia ya dhambi. Tabia ya dhambi, dhambi ni kama chachu. Ina tabia ya kuenea na kukua. Biblia nasema e, sehemu nyingine kusoma katika kitabu cha Yakobo, Biblia nasema iko wazi. Anasema tamaa ikichukua mimba, kitu kinachochukua mimba ni kitu hai, kinachoongezeka. Eh ni tabia viumbe hai. Tutotolea soma biology, anakumbuka na mtu yote asiye soma chochote kile, anajua kwamba e, kitu kinachochukua mimba ni kitu hai. Na ni kitu ni kitu ambacho e, kinaongezeka kama kiumbe hai. Unaweza kuiacha moja zikafika tano. E, viumbe vi hai unaweza kuanza na kimoja baada ya muda mfupi Vikiungana viwili vinazaa vinakuwa vinne sita kumi mpaka vinaenea dunia zote. Kwa hiyo dhambi Biblia e, inasema e, tamaa kitu vingine unaweza ni kitu kicho kwenye akili ya mwanadamu ndani ya kwenye nafsi. Ni dhambi za kwenye nafsi tamaa. Tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi. Na dhambi ikichukua mimba inazaa mauti. Leo tutaona hii habari inatimia. Eh, tutaona kwamba eh, mimba inajizaa. amini, mean dhambi inajizaa, inazaa dhambi nyingine. Wiki kwa hiyo somo la leo ni kwamba dhambi ina tabia ya kuzaa dhambi na ina tabia ya kuongezeka. Yaani ha, haizai dhambi sawa sawa yenyewe, inaongezeka ukubwa na madhara yanakuwa makubwa. Wiki pita, tuliona dhambi ya kwanza inafanyika. Kwa sababu so, kabla ya mlango wa tatu wa wiki iliyopita hapa atungua tujasikia habari za dhambi basi ukao tunaongelea e, Kicho cha Mungu na utakatifu na muombaji wa Mungu na shughuli nzuri tu mambo mazuri mazuri lakini mlango wa tatu ukafunguliwa Ukafunguliwa mlangu mlango wa dhambi ikaingia duniani ni lugha ileyozoeleka tunaiita e, anguko la wanadamu wanadamu akaanguka sasa ipo anguka ndo akaendelea kuanguka zaidi leo hii Kabla hatia hata kwenye misali yenyewe leo hii tuchukue hata kama ulikuwa unasikiliza labda tafika mbele usinzie ukumbuke kwamba tusiue na tabia kuifungulia dhambi mlango ukifungulia dhambi ukafikiri itaisha sebleni utashtuka tariki afika vyumbani ukienda kupambana naye imeshafika kwenye vyumba utakuta tariki kwa uvunguni baadae naweza kapenya paka kwenye kuta sasa usiju tabomoa nyumba utaihamisha kwa okay, nyumba nyingine hazitume nyumba hizi Kwa hiyo tutaona. Eh twende katika uh, okay kwenye mlango wa tatu tusikizie. Tuliona Eva alianza kwa mchezo tu wa ku ha -ha, haikuwa hata kuitenda dhambi, hapana. Ni kutoa wasaa au nafasi kutoa wasaa au nafasi ya kufanya mjadala na shetani. Na tuchukua mfano Leo hii unakuta mtu eh watu wanaingia katika mahusiano ya kiuzinifu kwanja gani wanaanza kwa kuongea story tu mbili tatu wanaanza kwenye mjadala eh hey, hivi we dada uh, uh, uh, nilikona wapi vile uh, ah mimi eh emnipe na namba yako watu wa watu wa kama hivyo vinaanza kwa mjadala mdogo mdogo ha, hakuna dhami inaanza moja kwa moja kima kamili inaanza kwa kupenyeza sasa tukaiona ikatokea ikawa dhambi kubwa inaikaleta madhara makubwa. Ika, ika okay unaweza unasema sasa mbona haya mambo kama labda ni, ma, ni ma, makali au yanatisha ndio yale yanalipo. Huwezi kwa unasoma katika mlango wa 3 tuliosoma wiki iliyopita ukaona vitu vizuri vya kujifunza vya kutupa matumaini na kufurai na kuruka. Hapana. Tunaona Eva anafungulia mlango wa dhambi, wadhambi anafungulia mlango wa dhambi, wote wanapata kwanza kile kwanza nasema kwamba watakufa. Wakafa yeye walikufa kimina hapana walikufa kifuke baadhi yao ni kiroho. Okay? Kwa hiyo tunaona kwamba havikuwa vitu vizuri vya nyenye kuvutia sana Hapo tulimaliza kwa, kwa matumaini Mungu siku zote hata tuacha tuliona kwamba Mungu aliuwa ali, ali mnyama, akamaga damu ya mnyama, akawavalisha mavazi. Biblia inasema katika kitabu cha ya mlango wa na moja Nasema Bwana amenivisha mavazi ya haki. Eh? Okay? Kwa hiyo ni ni, ni taswira ya wokovu. Lakini muwokovu hauji hivi hivyo. Wokovu uko wazi umetolewa lakini wangapi wanapotea? Wokovu uko wazi kabisa. Kristo anasema yote anayeta kunywa maji aje tu Yapo hayauzwi. Eh, kwa hiyo neema ipo. Nami ipo. Ni swala tu la uchaguzi. Eh, nani vizuri tutagwe hivyo vizuri. Tutagwe eh tutagwe tucha, e, wokovu ikusudi tupone eh uh, tuchaguee okovu ikusu tu. Atushaireza bana okovu. Watongenia nafikiri okovu either ni labda ni kanisani. Bana kwenda kanisani unaweza kukutana na okovu huko ni vizuri. Tofauti, uwezuku kutana na okovu club. Utakutana na okovu kwenye mipira na kwenye pombe. Lakini haina maana kwamba ukile ukienda kanisani ndio umeenda kuokoka hapana. Okovu ni kufungua masikio yako ya mwili na hata ya rohoni. Nasema yote atakaye ilisikia neno langu na kumwamini yari nipeleka eh na kuliitia jina Yesu Kristo ataokolewa. Eh, tayari tuliona hiyo hizo habari. Na wokovu tu ni kufungula mlango na kusikia neno la Mungu na kulikubali. Bash. Kulikubali. Wengi hawalikubali. Sasa tukija kwenye mlango sasa wa 4, kama tuliosomewa nasema Adamu baada sasa adamu na mke wake yametokea iliyotokea, wamekuwa wanadamu wabaya, anaanguka, wame e, wameingia aibu. Adam amepewa adhabu ya ku ya nchi kumzalia kula kwa jasho na, na, kui, na maisha yake ku kwa kuisha kwa kwa kuirudia ardhi iliyotokea mavumbe alikotoka arudi ndo kifo cha mwili ambacho watu ndo wana lakini ndo kimsingi kuna kifo kibaa zaidi ambacho wanadamu wanacho e, kinaendelea watu sio waamini <coughs> na Eva mwanga utazaa kwa uchungu leo hii watu wanamwambia mimi si si kuzaa mtoto kwa sawa na uchungu hapana unatimiza sheria ya Mungu Mungu anamwambia kwamba wewe nataka uzae kwa uchungu basi ah asitaki hapana kataa atatafuta njia nyingine kulazimisha E, njichu, sema. Uchungu, eh nlicho alichosema tazanga uchungwe eh nlicho utakula kwa jasho ndio Nataka nipumzike pala lazima uhangaike <laughs> eh tuliachachagua mm. eh nitakoje kueleza kwamba aliyefanya ni Adam kwa nini sasa inakuja mpaka kwetu Sisi hatufanyi kwa, kwa somo makosa ya Adam hapana tutafanya kwa makosa yetu wenye Kosa la Adam ni la kwake eh mlango tu ulifunguliwa Kwa hiyo Adam akamjua mshahara kwanza anasema Adamu akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba akamzakaaini Akasema mipata mtoto mwanamume kwa Bwana, akaongeza akamzaa ndugu yake Habiri. Habiri alikuwa mchungo kondoo na kaini alikuwa mkulima ardhi. Kao hatimaye kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana, Habiri akaleta ma... Wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zizoonaona za wanyama. Bwana akamtakabari Habiri na sadaka yake usalwa 5, bali Kaini hakumtakabari kwa sadaka yake. kaini akagadhabika, sana uso wake akakunjamana bwana akamwambia Kaini kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana tushie kwa mstari wa sita kwanza tora mistari mingi umetuna vitu vingi vya kujifunza kwa kweli taswira kubwa ya hii mistari nini okay kuna ndugu huyo mmoja mkubwa Kaini mdogo habiri, wote wana wa adam na eva eh hajasema habari za watoto wa kike amkini walikuwepa E, nato kuko, na natokyo kuona kwamba kuna uwezekano watoto huko walikuwa hapo. Mm. Eh. Na a, a, sasa anaanza Kain anana anapeleka ana, ana, ana, ana, sadaka. Naomba kwanza nieleze hata kabla sienda. Lengo la somo hili wala Mungu hakuna wa lengo la sadaka. Pia huyo kuona katika kitabu cha cha cha Wahebrania mlango wa moja ule mlango maarufu kabisa wa kwa imani. Kwa imani Ibrahim alifanya hivyo kwa imani ya bili. Tunaona kwamba kitu kicho kinofanyika pale ni, ni tendo la la moyoni sio tendo la vitendo vya vya, vya ile ile sadaka. Kwa so, hatuoni sadaka ya kaini ikiwa imepungua. Hatuaambiwi sema tu Mungu hakuipokea. Vile inasema katika kitabu cha Samuel opanza, mlangu wa 1 wazo 16. Wakati Daudi anaenda eh, wakati Samuel anaenda kuwapaka ku mafuta mpaka mafuta mfalme mpya ambaye alikuja kuwa Daudi wakatoa hakuemba Daudi. Mungu Mungu anasema Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia nako. Eh ukivaa vibaya Mungu anachukizwa nje lakini anaangalia zaidi kwamba mtu havaii vibaya nje kabla moyoni hajaharibika kwanza. Kwa hiyo hizi sadaka ukiangalia taswira yake moja inakubaliwa nyingine haikubaliwi kinacho okay tuulize mtu akija hapa au akaenda popote pale akaenda na na Wakati Kristo alipoku- usoma katika Luka 19. Eh, Kristo alika Okay, ni Luka 21 na matendo 19. Yesu alika kaona watu wanatoa sadaka. Akaona mama hmm. mmoja mwenye kutoa sadaka kadogo. Kadogo kabisa, ya mingi ilikuwa pia kama, kama kamezeeka. kamezeka. Kama yeye. Eh, kama chubuka, chumbuka. Aka akasema yule ndiye ametoa kuliko wote. Hawa watu hatuoni kama kilichowafanya kutoa, ni labda kukubaliwa haipo kwa haionekani kuwa ni ni, ni udogo na wakubwa hizi sadaka. Kuna kitu kingine. Sadaka inayobebwa leo hii na somo leo sio sadaka. Naomba nisiguse sadaka. I'm no interest. Eh mdakio bado. Eh wa sadaka wapo, sio mimi. Lakini kwa sababu imetokea humu mtu ielezwe kisudi tuielewe vibaya. Hawa sadaka ni tendo la rohoni sio kiwango kilichobebwa. Kwa hiyo Mungu aliangalia mizani ha watu wawili, akaona moyo wa huu ni mzuri na huu ni mbaya. Unania mbaya, huu hauna nia mbaya. Huu unanipenda, unanitafuta una, una, una kweli, huu ni unafiki. Na unaona huyu wa kwanza ndo mtangulia akaenda haraka haraka. Ujae uangalia watu wanaokwenda kimbelembe, wametangulia ujue huyo kuna kitu an, an, anakikwepa inabidi sasa aonekane ndo anatangulia kukwenda mbele kaini anatangulia mungu haukubali ile sadaka sio kwa sababu ilikuwa ndooba hapana ni mioyo leo hii watu wanatoa sadaka zao zote za ovyo ovyo nyingi na hazote ni kama kaini hazikubaliki sadaka zinazotolewa na wakristo hazikubaliwa na mungu unajua kwa nini kwanza zinaisha katika vitambi vya watu ambao wanahubiri njiri za uongo kwa hiyo wewe ulioitoa hiyo sadaka ya hata kama ni nzuri lakini kwa sababu umekubali kudanganyika. Mtu huyo hawezi kaja akajifunza Biblia sehemu kama hii, hawezi. Lazima ipelekwe sehemu ambapo ni ataskiliza uongo ili na sadaka yake iweze kulea na kukuza ule uongo. Kwa hiyo mmoja anapanda uongo, mwingine anuyunyizia, mwingine anatia mbolea uongo. Kwa hiyo tunaona ndio taswira hii. Okay. Tunajifunza nini? kwamba hapa na vitu vingi. Unawezo ka ujumbe nao wote ule ni wa, ni kweli kwa sababu neno la Mungu. Lakini kikubwa mimi ninachokiona ni kwamba eh e, na tunaona sehemu ya pili eh ina pointi point ya kwanza kubwa Mungu unawezo ka kwa ukubwa wake Mungu hana upendeleo wa mtu mmoja mmoja. Kwamba nimeamua ni kumpenda Kaini, Amini mean Habil na kainisimtakie huyu nimeamua tu nikamchagua asada yake siitaka huyu na huyu naitaka bana sio tabia ya Mungu hem twende pointo tunasema kwamba Mungu hana upendeleo wa mtu anaangalia ana e, ule utayari wetu anaangalia nia zetu Mungu anapendelea nia nia Mungu anazopendelea makusudi Mungu anapendelea mioyo Mungu anaipendelea lakini haangalii cha mtu hangalii kabila la mtu, haangalii mzigo alomletea, hangalii nini anaangalia ndani zaidi, alafu anaangalia nje. Em, twende katika kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa, wa kwanza. Eh, avala. Tuanzie tu, tu, mlango wa kumi na mbili. Twende haraka kwa sababu tuna maandiko mengi leo. Eh, na kama siku zote kwa kweli hatuna Maandiko machachi kwa kaenda maandiko mengi huwa tunakatiza somo. E, na ndivyo inavyotakiwa. Utakuwa ule ushibe. Chakula kizuri kile unakula ubaki unakoomba kombe vidole. Utakuwa ule ushibe. Eh mpaka yani usembe basi bwana ikiwezekana rudisha lakini ni tabia mbaya kutupa chakula. Eh lakini tusikombe kombe. Lazima tuondoke na mistari mingi na yenye kuongea sauti moja ya Mungu. Msanifu 10 na msanifu 26 kitabu cha Injili ya ya, ya, ya Yohana 12 Yohana 12, 26 Biblia Yohana 26 Biblia nasema Mtu akinitumikia na anifuate nami nilipo ndipo na, na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia baba yangu atamheshimu. Kwa kwamba tayari Mungu anaanza kuchagua, wengine anawaheshimu, wengine hawaheshimu. Kwenye lugha ya King James, sadaka ya Habil, Mungu wa Biblia anasema aliitakabali, aliheshimari ikubali. Kuheshimu mtu ni kumkubali, huwezi mtu bila kumkubali. Yaani lugha inayotumika anasema e, lugha ya King James si niende ni pale. Angina anatumia ambayo ndio Biblia kweli, e, anatumia neno God respected Abel's offering. Herb's offering Mungu akaiheshimu. Lugha hii yanayotumia mtu akinitumikia baba yangu atamheshimu. Mtu nae hawezi akaingia akakosa hata pakukaa Lazima utampa pakuka. Hawezi akawa anaheshimiwa akakosa mavazi Mungu akamwacha atamvalisha. Mtu unayemheshimu mtambaye Kwa kwamba Mungu haku hakumchagua huyu akamchukia huyu. Leo hii kuna mahubiri ma, ma, sio mahubiri ni imani. Japo zinaza mahubiri wanakuambia kwamba Mungu kuna watu ambao wamechagua tangua zamani wengine hajawachangua pana. E, tushaona kwamba katika Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa pili asema Mungu anataka watu wote wafikiriwa na hasa wasio na wokovu. Eh? Kwa hiyo tunaona kwamba mtu tabia ya kwanza e mkini Habili alikuwa anamtumikia Mungu. Mungu akaheshimu sadaka yake. Hakuangalia ukubwa wake. Eh? Em katika tukao kwenye Yohana, twende katika Warumi, tukao Yohana unaenda kulia zaidi utavuka matendo ya mitume. Eh, alafu katika Warumi, tusome Warumi mlango wa pili. Biblia ua haisemi mara moja inarudia mara nyingi jambo hilo hilo iksudi usio na tashwishi au na mashaka kwamba labda Mungu alikuwa anamaanisha kitu kingine ukisikia kitu mara nyingi nyingi lazima tuweze kwa kipinga 2:11 Biblia inasema hivi Warumi 2:11 Biblia inasema hivi Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu eh? kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu Eh Mungu nasewa, hana upendeleo kwa Mungu hana upendeleo. Eh, tulikuwa kwenye Warumi hatukuwa na sababu ya kwenda kwenye Warumi haraka lakini trend hata katika matendo ya mtume. Eh, unaona kama Mungu hana upendeleo? Somo kama hili ni doctrine ya msingi. ni Ninifundishwe na msingi kwa sababu gani? Watu wengine huwa hawadhani kwamba labda Mungu anaweza baka wakubali wanafikiria labda kuna wengine wamechaguliwa, kuna wengine wamezaliwa wana, na, na, na, na bahati ya kuzaliwa. Mungu mimi amenikataa na nini? Tu kwa Mungu wakati wote. Wa katika kumtumikia lazima Mungu atatupokea. Matendo ya mitume mlango ule wa 10 na mkumi, mstari mlango wa kumi, Tusome mstari ule wa wa, wa 34. Ni ndio mstari mkuu kwa habari ya Mungu kuto kutokupendelea. Petro anasema Petro aka nasoma matendo umetume Petro akafungua kinywa chake akasema hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Hakika natambua Mungu hana upendelewa. Unajua hata wote vile ulivyo, uwe na elimu, elimu. Uwe na na, na vipawa vyote vile vipawa vyote umetoka kwa Mungu. Yeye anasema hakuna zawadi nzuri inayokupata mwanadamu isipokuwa umetoka kwa Mungu. Na Mungu anaendelea kutoa karama zake na vipawa vyake kila kukicha. Eh? Kuna watu wengine wanaweza kukuta labda hajui kuimba, lakini akakaa sana akaanza kumwambia Mungu baadaye anajua kuimba. So vipawa vya Mungu, Mungu anaviumba upya na vingine anavichukua vile vile. Anampa mtu kipawa akiona hakitumii, anamnyang'aya anampa mtu mwingine. Eh? Na tulishaoona hilo hilo kwenye ukisoma hata 12 Mathayo 25, eh Mungu anaenda akawapa watu talanta wengine wengine. Yule mmoja mabaya ya kuitumia akasema huyu mnyang'anye mpe huyu ambaye anaonekana anajua kutumia tangata zake. Okay. Eh. Nisiwe la kutuhukumu. Lakini litupe litupe kama changamoto na litupe kumjua Mungu katika kamiliifu wake. E, uji, watu wajue Mungu anamaanisha nini? Ana ana mipango gani katika maisha yao? Bana tu ipo liende. Ni maisha ajabu sana. Lakini tunasoma Mungu akinena katika neno lake kwa hiyo point point kwa tunaona kwamba Mungu hakumpendelea Habiri. Mungu hana upendeleo, hakumpendelea aliangalia mioyo yao. Lakini naomba niseme pia kwa watu ambao wanasoma sana Biblia vizuri, eh, ni vigumu sana ku ku kulisibitisha. Ku, Lakini huyu alipeleka eh, mazao ya ya ardhi Huyu akapeneka wanyama maana maana kondoo na labda na, na, na vinono ngombe na nini lugha ya jina Yesu scripture maana kondoo wa Mungu mda wote penye mwana kondoo penye wanyama wanaomaga damu ilikuwa ni taswila ya wokovu na ukienda katika kitabu cha okay okay sina haja kwenda kuonesema tu ukienda katika wa Hebrewia mlango wa 11 binasema kwa imani Hadiri alitoa ile sadaka yake. Kwa hiyo tunaona kilichokuwa Mungu unajua Mungu anaangalia nini? Imani. Imani ndiyo inaookoa. Imani inaweza kutufanya hata maombi yetu yakashikika. Eh? Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo huyo aliingia kwa imani na unaposikia neno imani unaongelea uokovu. Kwa hiyo hii ni ta ni maana ya pili ya hili somo ni ya, ya, ya hizi sadaka mbili ni kwamba huyu alienda na uokovu huyu akaenda na matendo yake mwenyewe yasiyo na imani yasiompendeza Mungu Kwa hiyo so, yako katika su, m, eh, eh, eh, Paulo anafafanua ukingenena okay, sio Paulo lakini ni Paulo mimi naamini pa. Paulo cha Hebrewia Paulo anakuja kufafanua hao watu wawili akawasema kwamba kulikuwa na imani imehusika kwa huyu aliyefanikiwa huyu ambaye hakufanikiwa hakumsema sehemu nyingine petro anasema kaini alikuwa ni mtu mwovu anasema eh ukisoma katika petro mlango wa petro wa pili mlangu wa pili au kitabu cha yuda kile cha cha mwisho kabla ya ufunuo anasema habari za kaini sina haja ya kwenda kule kwa sababu so, somo so, ni refu eh sina haja ya kwenda kule kwa hiyo tashhida ya pili ni kwamba huyu alienda kwa mungu kwa jinsi ya imani ambayo inaokoa huyo kaenda kwa matendo yake leo hii watu wanataka kwenda wanataka kwenda kwa Mungu kumpelekea kum, kum saraka wanataka kwenda kwa Mungu kwa kunenda kwa rugla shakra shakra, shakra. huyu ndo ameamee ameokoka ame, ame, ame kuliko wote ame, anajua uh, shakra shakra ndio anasema watu watamwambia Kristo katika wato mlangu wa saba. 7 hata 7 20 21 mbili. pote pa anasema wengine watamwambia bwana Si tulifanya unabii kwa jina lako Si ulikuona hubiri katikati yetu Si t -t -t -t tulifanya miujiza pia akasema ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu siwajui kamwe kwa hiyo walienda kwa matendo yao wakapeleka sadaka zao wakapeleka kwa watu shaka shaka shaka ndio ndio mambo baya yanaendelea leo lakini nenda kapime wale watu wanaoishi kwa kubwa tuka bwa tunakwambia roho mtakatifu afanya nini nenda kaangalia kwanjo cha uzinifu katika makanisa wazini wacha utamsikia mchungaji siji amepatikana siji na siji na, na, na, na flora mbacha siji ameakamata wako wapi siji wako ni, ni, ni, alafu kesho wako ananena kwa lugha inaenda sambamba na Kristo aliposema ni, ni mimi sikuwajua hamkuja kama Habili aliyekuja kwa imani Biblia sema pasipo imani haiwezi kani kumpendeza mtu na tunaona vitu ambavyo vinakwenda bila imani eh, tumeona katika okay hatukufungua pale kwa so sababu maneno ni mengi na natakiwa maneno mengi ya tokichwani kule tu kati mwingine tayari eh, tumeona katika matangazo ya wa 7 watu wanaenda wanasema tulifanya unabii tulinena kwa lugha tulifufua wafu tulifanya nini hata mitume kuna wakati walitaka usoma katika mlango wa kumi na moja, Eh mlango wa 10 mwishoni wa kitabu cha Charuka. Walimuae watuma akasema nendeni mkapeleke njiri mwambie ufanye na Mungu ka na karibia njiri watu waokoke. Wakaenda akabana nguvu na mamlaka na nini? Anasema pepo na mtakanyaga majoka na nini na ndo wanakuja kuapa hata baadaye. Lakini akajakutupa wote. Lakini akasema hicho sio kikubwa. Wakaa wasema mapepo yametuti. Yaani wakaja na na vichwa vimevimba wakifikie kwamba wanaweza kukamata na mashetani na kuwaf funga na kufanya nini kama anaofanya walokuwa leo Kristo anasema pana papapa pana msidanganyike ndugu zangu msifurahie kwamba mapepo yamewatia hicho sio cha msingi mapepo yanawatia mnafurahia nasema furahieni kwa sababu tu mmeokoka majina yenu yameandikwa mbinguni kokoka maana yake jina limeandikwa katika ufalme wa mbinguni na mtu atakokaja anasema yeyote atakaye Liamini jina atakaye sikia neno langu na kumwamini yeye aniyeleka wamini Kristo eh, na, na kukiri kwa kinywa chake same thing anasema anakuliitia tuona mshoni mwasura ya leo anasema watu siku hiyo kabla eh, kam, kabla Adamu hajafa akiwa bado haya anaendelea kuzana ndugu zake na, na habiri na, na, na, na kaini. watu walianza kuliitia jina la Bwana walianza kuokoka immediate kwa mtu wa kwanza Alikufa kiroho lakini wokovu kaanza papa hapo. Mimi nasema sasa watu wa agano la kale walikuwa wamepotea kwa sababu hapakuwa na Kristo. Mimi nasema hapana, walianza mara moja kulitia jina la Yesu Kristo. Na mimi nasema yeyote atakayeita jina la Yesu Kristo ataokoka. Basi. Ndio na kwamba Mungu hana upendeleo. Anachokipendelea ni kazi zetu kwake, sio kwa vitu vingine. Mungu najua umetumba kama vifaa vyake. Eh kusoma katika kitabu cha cha cha cha, cha... Isaiah mlango wa 40 na tuka he... tukaifananisha tukailinganisha na mlango wa tisa wa Warumi mstari wa 20 anasema sasa anasema kitu kilichoumbwa ni kama mtungi uliofinyangwa hauwezi ukamwambia ufinyanga nasema mimi sitaki unitumie kuteka maji nataka niwekewe labda maziwa au niwekwe hapana mtu ana finyanga kitu kwa lengo Lama tunizi yake mwenyewe Mungu anasema ametuumba kwa ajili ya utumishi wake. Lakini leo hii watu wanatumia miyao kufanya nini? Katika vitu vyote wanadamu anatufanya sio katika kumtumikia Mungu. Watafanya vitu vingine. Watajitumikia, watajitumikia dunia, watatumikia wanaowaita wapenzi wao, watatumikia chochote kile watatumikia lakini hawataki kumtumikia. Kukaa chini kama hivi, kacha shughuli zako ukakaa hapa. Katikati ya wiki ni kumtumikia Mungu. Kuna watu walikuja tushao soma hii wa, watu walikuja katika ndugu zake Yesu na mama anga alikuepo walikuja katika ruka uh, kat, same nyingi, lakini uh, kwenye matayo Mathayo tatu, kwenye Mathayo uh, Marko 3 mstari wa shina saba. Walikuja wanasema wakamtuma inaonekana Judas Iscariote ndo alemtuma bwana mjua mtu muovu Wakasema akasema nenda kamstue aache kuhubiri aje tu aje tumambie ha, tuma ha, awaseme mwalimu ndugu zako na mababa yako wanakuhitaji wako nje wakati huko katikati anahubili akasema ndugu zangu na mama yangu eh asema angalia ndugu zangu na mama yangu ni hawa waliokuja kunisikiliza eh kwa hiyo unaona kwamba kutoka huko mtu aliko akaja akamsikiliza Mungu akasikiliza neno la Mungu hapa mimi subsubiri maneno yangu paulo anasema kama ningekuwa ninahubiri maneno yangu watu wangenipe na kama neno watu wayapendi wana yapena ni wachache labda ni nyinyi mliokuja kusikiliza. <coughs> Sio kwangu ningekuwa na neno maneno yangu ningekuwa nawaambia vitu vitamu vitamu tu. Na ndicho wanachofanya huko. Point ya pili tunayoona tunataka kuona ya kwanza ya pili <coughs> muda wote tuwe makini. Biblia inasema dhambi iko mlangoni Dhambi iko mlangoni. Ukisoma tuendelee pana nasema mstari wa saba, anasema tu, tuko katika eh, mwanzo wa nne, tuishie mstari wa 6 nina vitu vingi vya kuhubiri kwenye mstari sita ya kwanza lakini hicho kimoja ndio nilicho ile chaweza kukii kuki, yani, nimeona tu ni hubiri kwa sababu so kuna vitu vingine vinginevyo hii sura tungelea kuhubiri hata wiki tatu ifaweza kwaayo itabidi vingine tuviache tutavisoma mbele ya safari lakini tulivyojifunza vinatutosha huwezi ukamaliza ujumbe wa Mungu ndani ya neno la Mungu. Kwamba nisome, nihubiri, nimalize kila kitu haipo. Mwaniki ukisoma ile sehemu, utakuta kuna ujumbe mpya Mungu ameweka pale. Kwa hiyo tuchukue huo leo. Msalimu wa 7 anasema, "Kama ukitenda vyema Kaini, utapata kibali. Usipotenda wema dhambi yako iko inakuotea mlangoni." Unaona kwamba bado Kaini hakukataliwa kwa sababu ya kwamba ni Kaini au kwa sababu labda alikuwa na alizaliwa kwenye kuna mataifa Mungu anayependa wazungu ni wazuri kuliko wa Afrika si hapana. Anasema ni kutenda kwake kama ukitenda vizuri utakubaliwa na Mungu. Na hapa e, matendo matendo ni sio yanayookoa. Biblia inasema hatuokolewi kwa matendo. Lakini neno matendo lina maana pana mtu asiye na imani anasema unaweza kusema mtu mwenye matendo mabaya kwa sababu hana tabia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa imani wiki ijayo okay wiki hii alhamis tutaona mshoni mwa ile sura kama tutaisoma yote ya mlango pia wa wa Yohana e, Yesu aliwarudia anasema hivi msipo ona ninafanya miujiza na na, na na na matendo makuu, eh Hamtaamini. Yaani mpaka muone. Eh? Kwa hiyo Mungu anataka pia kuamini ni tendo zuri sio pia na ndio, ndio, ndio, ndio habari yote nazo hapa. Na kuambia wewe mpende Mungu. Kumpenda Mungu Mungu hataki watu wana Yaani anataka watu wanaompenda lakini cha kwanza Mungu anataka watu wanaomwamini. Wana Basi. Kwa sababu huwezi kumwamini Mungu, huwezi kumpenda Mungu bila kumwamini. Mlango wa kwanza kabisa wa kufungua ushiriano wa maradamu na Mungu ni kumwamini. Na tunaoe ndio mlango aliofungua Habili kwa imani. Habili akatoa sadaka aliyopenda Mungu, maana sadaka za mioyo yake. Biblia inasema sadaka za Mungu ni moyo uliopondeka a e, moyo uliyo tayari Mungu anamwambia hivi unasema Mungu ni kweli Leo hii mtu akisikia Biblia inasema mwanaume asivae mavazi ya kike na mwanamke asivae mavazi ya kiume masuruali nani anawambia hapa Nataka nipeleke sadaka zangu lakini nitaenda bado nimekaidi hiyo habari Mungu anajaye kuipinga anajaye kuibadilisha Huyo mtu hampendi Mungu Lakini baada anaanza kama kuokoka kama ameamua atunuka hapo muda mrefu lakini pili tunaona kwamba kuna hatari muda wote maisha yetu kila siku kwamba dhambi iko mlango yani mtu lapo, ni kama hivi tumeingia kanisani dami labda ikabati pale inakusubiri inatuwinda bibi anasema utosoma katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 anasema hivi anasema shetani ambaye ndo baba wa dhambi ndio mwanzo wa dhambi ndo mtenda dhambi baba wa uongo anasema ni kama simba aungumu aungurumae anayetafuta mtu wa meze. mda wote anawinda simba anakuwa anawinda akikutana na Aki ka mnyama kama amekaa ovyo ovyo ara inatutafuta leo hii katika vitu vivyo kupungua kabisa katika eh, katika katika makanisa ni habari za kusema habari za dami sasa hivi unaweza kuwa unahubiri kitabu hiki sura ya leo Usi Usisi usiseme usi habari za dhambi. Wakati Biblia nasema hapa, anasema hivi, kama ukitenda vyema, utapata kibali. Usipotenda na vyema dhambi iko mlangoni ni utaachaje kusema habari za dhambi wakati imeandikwa? Taachaje kusema habari za dhambi? Nena gharite vitu viwili. Taachaje kusema habari za dhambi? Wakati imeandikwa. Kwa hiyo mimi naswambia kwamba dhambi iko mlangoni. Kitu kilichoko mlangoni kinakusubiri. Hicho ni kitu cha kuchezea. Maana hicho ki, ki, kinatafuta muda wote kikudake. Kwa nyingine ni letu ma, wa kristo. Wahubiri wanao nisikiliza au basi wale ambao wameamua wahubiri lazima ukumbushe watu kwamba kuna dhambi mlangoni inamsubiria, inakuotea ina mlangoni. Kuotea ni kama kusubiri kitu unamotea una, au una bila ye mtu kujiandaa. Eh? Hem tuende katika kitabu cha ukonto wa kwanza. Okay, ngoja ni Okay, twende pale. Ukonto wa kwanza 10 na kwa sababu ukonto wa kwanza ushaesoma kwa hiyo na hata kwambia tuende pale bila tusome kitwani bila ku Bila kwenda kufungua lakini kwa koso... sababu De ni muda kidogo umepita ngoja tuisome. Kwa neno ya kwanza 15 Kwa neno 15 ni ile sura maarufu sura maarufu inayo husu ufufuo. Eh ufufuo wa eh, wanadamu, ufufuo wa Kristo, ufuo kwanza ufuo pili wa mauti eh. Lakini kabla ya pale Paulo anasema kwa neno ya kwanza ngo 15 31 Biblia inasema hivi. Neno kwanza 15 31 Biblia inasema hivi anasema anasema anasema naam ndugu ndugu zangu kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu bwana wetu ninakufa kila siku leo hii watu wote wanabanga kwamba Paulo alifanya kazi maalum kubwa afanya makubwa sana alikuwa na imani ya kuhamisha milima lakini anakuambia aliweza kwa sababu kila siku alikuwa anakufa. Lugha ya kibiblia kufa kila siku maana ni kufisha matendo ya mwili. Sio kwamba alikuwa anakufa na ziki anafufuka na ziki, hapana. Alikuwa anaanisha kwamba mwili wake haupi nafasi ya kumtawala. Alikuwa ametoka kusema hivyo katika agende ya saba. Anasema eh, anazimanisha mwili wangu Eh akijua kwamba dhambi mda wote iko mlangoni akiamka asubuhi lazima aufishe ule mwili ili kusudi kufikia jioni kabla haujafufuka ukaanza kumbeba kwenye dhambi basi awe amesha ameshashinda Sasa lazima nife kila siku Usoma katika kitabu cha sita enda pale Usoma katika kitabu cha ruka Okay bado tunamda kidogo sio mbaya Twende pale Twende kwenye ruka ruka 10 na ruka tisa uka 9. Ukitaka tukitaka kuwa kwenda sambamba na Kristo. Na kuishinda dhambi iliyoko mlangoni na iliyokuwa namsubiri kaini na tusubiri na sisi. Lazima pende sawa sawa na neno la Mungu linavyotuambia. Yeye anasema enendeni si, okay, ukiyo ni katika Wagaratia, Garatia 6:17. Eh? Kumina, saba nasema hivi enendeni kwa roho wala hamta yatimiza matendo ya mwili. Eh hey, anasema sijui maana ya kwenda kwa roho. Maana ya kwenda kwa roho ni kula chakula cha roho. Chakula cha roho pia anasema ni neno la Mungu. Anasema eh hey, anasema anasema maneno haya nayewaambia ni roho tena ni uzima. Maneno ya maneno ya Kristo ndiyo roho. Tukiendelea kwa roho tunasikia neno ya Mungu. Wote ni mashahidi. Ukiamka siku ukao unasikiliza maneno ya Mungu, kasikiliza hata sura moja njiri kwa siku. Na siku kaamka tu unasikiliza BBC zako na mataifa habari. Na na na aliyenda kumoa wa mke wake sasa, sasa si mke naye akamrudishia la na nini? Tutakubalia tu, tu, kwamba hawa watakuwa huyu ameshinda kwenye roho na anashinda kwenye mili. Akoishia watu hawatamaliza siku sasa. Tuhakikishe kwamba tunakula chakula cha roho kila siku. Tunaifisha miili, tunaifisha roho kila siku. Tutaweza. Ah, vinginevyo dami komlango inatushubiria. Na imetawala. Labda dami imetawala maisha mwanadamu. wanadamu. imetawala. Eh? Anasema katika Luka 9:23 binafsi anasema hivi. Anasema Luka 9:23 binafsi anasema, akawaambia wote, sio moja, sio wote, wote. Mtu yeyote akitaka kunifuata jikane mwenyewe ajitwike msalaba wake kila siku. Anifuata Kristo aliondoa kwamba ukijifanya unajitwika kama msalaba Jumapili au mara moja kwa mwezi isipokuwa kila siku huwezi kumfuata. La, lazima ukae ujitafakari uangalie kwamba wakati niko napambana iza miloko mlangoni. Kristo anasema lazima kila siku eh lazima kila siku lazima kila siku mtu ajitwike msalaba. Hebu ngoja nikuulize wewe hapa. Tuanze sisi. Una msalaba upi mimi wiki hii kila siku. Aka usinihibu. Na mimi najiuliza. Okay, kama ukiona hujajua maana msalaba ngoja ngwambie msalaba. Soma sura moja ya soma kitabu kimoja na kila siku usome sura yake. Sio e, sio uneno unaokota tu. Chukua kitabu kimoja kwenye Biblia, soma sura moja kila siku sura moja kila siku huo ni msaraba. Baad yake msalaba utakufanya siku nyingine ukose muda wa kusikiliza taarifa ya habari. Inayokwenda kwa kwambia kwamba leo sijui kuna shuleni sijui baba mmoja amembaka sijui ndani yake si kama hayo. Kitu tunachozilisha nafsi zetu ndicho nafsi zetu zinazozaa. Unajua mtu eh Okay, tunzungunza ndera lakini ni ngoja turudi katika somo. Kwa hiyo tunaona kwamba lazima tukishie miele yetu kila siku lasi sivyo dami inatonyamerea. Eh? Akini anasema Eh? eh anasema Ah, okay, M2020, 2020 same nyingine tu. Tujue kwamba dami inatonyamerea. Akini anasema kama ukitenda vizuri utakubaliwa. Ngoana upendeleo point ya tatu unaweza kuipata humu, ziko nyingi lakini kubwa zile ninazoweza kuzibaini wakati na natafakalia maandiko bila point ya tatu ni ni, ni ile tulianza nayo tulianza na pointi kubwa kwamba dhambi ikaenea kama nini kama chachu au kama moto moto unaweza kuuchomea hapa ukaenda ukaunguza mpaka, mpaka ukazidi hata mkoa. Yaani ukaenda nje ya mkoa ukaenda mikoa mingine bado moto mradi upate tu sehemu ya kuunguza. Pate majani makavu, pate vichaka vikavu. Eh? Hauzimiki dami na tabia hiyo. Eh? eh, eh, eh. pale anasema msari wa nane Tuanze msari wa nane Kaina kamwambia Habili nduguye twende uwandani eh sitaeleza kuna maneno fulani yako pale yanayoonyesha e, kwamba labda ya hakusema hivyo lakini kwenye key emc inaonekana waliongea japo ya wa kumwambia chakufanya lakini walikuwa wakati alijifanya kama rafiki yake alimtemgea ali sema bwana eh tuongee vizuri na wakaongea ongea nafikiri labda akamwambia pia twende ili kushuhudia wajitenge wakaenda wakajitenga, ikawa walipokuwapo uwandani kaini aka Moyno Habiri nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, "Yuko wapi Habiri ndugu yako?" Akasema, "Sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu." Mnyo mtukaidi kwa kweli. Mnyo mtukaidi. Yana alafu anamchezea Mungu vibaya. Mungu anamuliza ndugu yako yuko wapi? Akasema, mimi ndo mlinzi." Ulishawe kunipa wakati ya kumlinda ndugu yako? Ndivo watu wanapokuwa wamepotoka, wameanguka au wame katika dhambi wanapenda kujibu maneno ya kikatili ya ukaidi. Wanazo ku taraba watu ni mume na mke. Moja ameenda amepotea huko labda hayupo. Hao ametafasha ameenda. Namzo alikuwa apisema kwani wewe mi, ni mi, mi, mimi mimi ni mlinzi wangu. Mimi nasema yes, hao ni wili mmoja. La Kaini anamuliza Mungu ha, bila aibu anasema kwani mimi nina jukumu la kumlinda, ndio? Hata leo ukienda hata ukakutana labda na uhalifu unafanyika hata ukitoa taarifa unatakiwa uelezee unajukumu kila mtu ni mlinzi wa mwingine kwa asiri tu na Mungu alikuwa anamuuliza ndiye aliyouaumba alijua kwamba ni nani amempa majukumu yapi kwa kujua mwingine anasema kwa hivyo ni mlinzi wa ndugu yangu msala 10 akasema umefanya nini sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi Mungu anasema unajua ushamu soma ametoka kumoa sasa tunaona okay t -t tumalizie t tumalizie mistari kadhaa inayosika na hapa. Nasema sana moja. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyo funua iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wake. We, utakapo ilima ardhi itaku, itakupa mazao yake, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtono na mtu asiye na kikao duniani ana matoga ya dhambi. Leo hii ndio maisha ya kila mkristo. Maisha ya kila mtu ni maisha ambayo hayana uri, ue, hayana kuridhika kwa aina yoyote ile ni mtu tu hujui ni nani anajua kesho utaamka tuna nini. Ni matokeo haya. Lakini sio lengo kubwa la hoja nilikuwa nazo nisema hapa ilikuwa zaidi katika kuenea kwa dhambi. Tunaona kwamba wiki kwenye mlango wa tatu kulikuwa kuna dhambi ya, ya dhambi mbili kubwa dhambi ya ujinga na dhambi ya uasi Eva alikuwa mjinga alidanganywa kiraisi kiraisi <coughs> biblia inasema adamu yeye akafanya nini akaasi alikuwa anajua anachokifanya ili siyo dhambi mbaya sana kimsingi kwa sio dhambi za kutisha sana kwenda ukala matunda tu bake huna damu liyo maga kuna lakini angalia dhambi inaozaliwa hapa nami mimi hapo baada ya kula tunda ambao kila siku tunakula matunda Tunakula chakula. Kile kitendo tu cha kuvunja amri ya Mungu kala hata kama unakula una kitu kizuri una, Kula si Lakini kwa vile tu unakula kinyume na Mungu alichoeleza, ni dhambi hiyo inazaa dhambi sasa yenye madhara madhara makubwa yanayoonekana kwa ya mtu kufa. Tena wako wawili tu. Wanaleta maumivu kwa wazazi wao. Maana yake hao wazazi ndio ametoka kuumbwa eh wako wanne tayari mmoja wao ni kama wamewapoteza wote mpaka Mungu alipo kuja kumleta seti wake mwema amekufa muomo amefukuzwa maana ame hiyo wazazi wanaanza upya tena wanaanza na moja dhambi pia tunajifunza kwamba dhambi haireti madhara kwa mtu mmoja uliyomtendea inaletea madhara watu wengine baba mlevi madhara yake yanaenda paka kwa watoto wake Mama mjinga madhara yanayopaka watoto watakosa malezi Eh? Eh kijana mtukutu kama Cain ka atawaletea maumivu moyoni wazazi wao. Leo hii wazazi wengi wana maumivu meoni lakini pia wazazi hawana maumivu wengine walio wengi kwa sababu hawana mioyo yenye hekima hata ya kujua kama watoto wameharibika. Sisi kama tunaendana kwa hiyo wazazi hajui kama mtoto yaharibika na muona kwa sababu yeye ndiye mharibu kama wazazi mabali mpa yeye kama ni kwenda sehemu za starehe chafchafa amemrika yeye sasa akienda akamletea vitu vya namna hiyo usitenge kama, kama mzazi ataumia sana kwa sababu alishajozoea alisha actually ndiye aliyemtanguliza kwenda mpaka huyo angalau unakaa akili unaka hekima ka Mungu na ka Mungu kujua kwamba mtoto akiharibika kuna machungu na mauyu katika moyo Hainiwe naamini watoto mlioko hapa. Mtaendea kukaa msikilize Mungu anasema naye atawabariki. Atawabariki mtotoni, atawabariki ukubwani na mtakuwa tofauti na watoto Walio wengi na kwa hakikisho watoto. Nasikiliza. Kwa hiyo tunaona kwamba dhambi ina tabia ya kuzaa dhambi ina inaongezeka ukubwa ilikuwa ni dhambi ndogo ambazo tunafanya leo leo hii mtakiua tutajua amefanya dhambi mbaya sana lakini akikaidi tu sheria ya Mungu kawaida tu anaonekana ni dhambi ndogo kwa Mungu anasema zote hizi ni mbaya zote of course kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo lakini madhara ya dhambi dhambi wewe unafikiri watu wengi wanapogombana wakati mwingine wanaweza kugomania tu kwa sababu mmoja amelewa lakini ukakuta wanauwana mara ngapi unakuta watu wanagombana wanaouana kwa sababu moja alikuwa amekunywa chupa moja ya pombe. Ndiyo, sio. Wewe ukataka kama hii, hii kana ni kadhambi kadogo na kwamba watu wengine wanakunywa na kumwambia tunakunywa kidogo. Lakini hako hapo kana zinaleta makubwa. kubwa. Dhambi iliyotokao kwa Adam na Hawa ina, na Eva mimi namwita inakuja inaleta wanavuna dhambi mapema sana. Wanavuna kifo cha mtoto wao. Na wa, okay watu wote wanapotea kwa sababu so, huyo naye Mungu anamfukuza mle kwenye ile kusanyiko. Na anaomba niguse kitu kimoja ambacho sio somo lakini watu wengine wasema sasa uh, Kaini anasema kwamba mimi nita watu watakuwa watu watakuwa okay twende pale watanilaani na nini? Watu hao wako wapi? Watu wanauliza wale toka wapi? Ina maana Mungu ha, haku hakuwa ameumba Adam na Haba alikuwa ameumba na watu wengi wengine na nini? Sisi tunachukua Mungu alichosema. Pili Fili naomba tuelewe kitu kimoja. Biblia inasema Adam waliishi miaka tisa 930. Eh? Akina metusela waliishi miaka 970. Ya 969. Katika kipindi hicho kwa sababu wanadamu walikuwa na uhai mrefu na unaona wengine walikuwa wanaanza kama akina Isaac, wanaanza akina nini miaka 30 wana, wana, wana, wana familia kama umri huu wameshaoa na watoto. Huyu anakuwa na watoto mpaka anafikia miaka 900 kwa sababu Mungu alikuwa anataka watu ijaze nchi. Kwa hiyo kuna watoto wengine utakuta walishazaliwa huko labda Mungu wajawasema wako wameshasambaa sasa wanakuja kukutana na Kaini wala hawajulikani Kwa Kwafalo kama Kaini alizaliwa leo miaka 300 mia baadaye ameshaondoka akutane na ndugu yake aliyezaliwa na Adam baba yake miaka 600 mia baadaye. So ba, Adam bado ana la why? Hawatajua kwamba ni ndugu wale sio mheshimiwa miaka mingi sana ni kama mtu mtoka kwenye ukoo mmoja kwa si tunaishi muda mfupi mwingine labda amezaliwa mna uhusiano katika vizazi sita nyuma miaka ya mia, mia, mia, mia tatu nyuma unazisikia kama ni ndugu kumbe ni ukoo mmoja damu mmoja ila hamjioani wengine mpaka wataoa kwa adam inaonekana kaini alikuja kukutana na ndugu zake ambao hawajuani eh hawajuani kwa sababu kwa alikuwa ameshinda muda mrefu lakini biblia kwamba kwamba tunaona watu wengine ambao hatujaambiwa Mungu wamezaliwa kwa njia biblia kuna watu ambao wamezaliwa wakati hatuwajui wengi tunakuta kufutana nao watu wazima mtu tunayemjua alizozaliwa alikuwa Musa kwa mfano lakini jinsi Haruni alizozaliwa hatujui tunashuhudia tu Haruni yuko na Musa anmsaidia anaifanya kazi ya Mungu eh sio lazima wa Mungu atuambie kila kitu biblia nasema ukisoma katika kitabu cha Yohana yuna nasema matendo pekee yake aliyotenda Kristo pekee yake kama yote angeandikwa Nasema dunia singekuwa na uwezo wa kupokea wkutuza vie vitabu dunia zi. sasa jiulize kwanzia nyuma hata kabla aujio Kristo katika mwili okay kwa hiyo ndio haya maneno wengine anasema kwa mfano mstari wa mbili uh, mstari wa 11 basi sasa uh, Mungu akamemlaani na nini mstari wa 13 Kaine akamwambia Bwana adhabu yangu imenikulia kubwa haichukuliki tazama umenifukuza leo katika uso hali ya ni tasitilika mbali na uso wako nami nitakuwa mtono na mtu asie na akao duniani hata itakapo kila anionaye ataniua ndio hapa anapo a ni nani sasa atakaye muua Mungu hajakueleza haitaji by the way wewe alikufundisha mstari mmoja wa kukusaidia na mimi nili ni ulinisaidia ukiona kuna kitu kiko kwenye biblia hujakielewa unajua kujasoma Kitu ya kwanza wewe msoma biblia yote utakuta Mungu ameshakieleza lakini kama umesha yote ujue kwamba labda roho haijakufunulia. Lakini mwisho kabisa ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu mlango wa 29 mstari wa 29, 29 29 Kumbukumbu la 29 Biblia inasema mambo yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watu wetu. Yale ambayo hayajafunuliwa ni siri za Mungu. Usemi kama wanadamu ataambiwa kila kitu na Mungu. Sasa kuna vitu vingine ambavyo mimianze nikasema na wakati wengine nasoma mstari naangalia huu mstari nasema hapa hu ile sijaelewa sijafunuliwa au Mungu hakuamua kufunua kwa wanadamu yote. Biblia inasema atatujulisha yote tutakapokutana naye katika ufariumu okay. wa Kwa hiyo tutaendelea. Tuta Tunaona kwamba dami ina tabia kuenea na kupanuka. Dami ina tabia eme mtotoe. Biblia katika kitabu cha katika kitabu cha kumukumbura 23:17 17, kumukumbura 23:17 17. 17, 17. Biblia inasema akiongelea habari za watawala na watu wakubwa na wadogo wote wanaume anasema wasijiongezee wake yani mtu asije kaa na mke zaidi ya moja. kwa sababu ni muumba mmoja bibili anasema aliwaomba wawili lakini mtu kama daudi akaenda akajitwalia saba daudi bibili anasema alikuwa na wake saba wanaojulikana sio kujulikana hajulikani vizuri lakini mwanaye akaona mm -mm, baba saba eh hey, mimi na, na, na, naenda mbele zaidi wewe huyu samkaidi mungu katika hili eh hey, akapata mia saba, eh hey eh hey, afa 1000. Alafu kaona 1000 hautoshi, akajitafutia wengine 300 za ziada lakini ambazo sio rasmi. Jumla ya moja Eh hey, ukiruhusu dhambi kidogo utazaa dhambi nyingine. Leo hii watu hawaanzi kunywa pombe. Ukasikia mtu anakunywa crate hapana, wanaanza kwa kwanza wanaanza kwa kutembelea vilabu. Wanakuwa pale wanakunywa soda wanaongea story. Baadaye wanachanganya soda na kwa pombe fulani Kadogo kadogo ente kuzimu atu na alafu baadaye sasa anakuja kuwa colfcode baadaye habanduki dami haijivi dami mbwa inazaliwa inazaa inachukua mimba inazaa inazaa baadaye hatimaye mauti ndio mauti hebu tuendelee katika huyu tunaona Eh tunasema kwamba dhambi ina kuenea kama kama chachu. lakini si vizuri kusoma mstari kwenye Biblia usiulinganishe na sehemu nyingine kusikia sauti ya Mungu. Mstari mmoja unatosha, lakini ukiusoma na sehemu nyingine ambapo Mungu anasema zaidi na kufafanua, ni bora zaidi kuliko mimi nikaanza kusema mwenyewe. Mungu anasema anafafanuaje? Em Mungu kwanza mlango wa 5, mstari wa kwanza Tuangalie tabia ya dhambi ambaye anaita ni chachu ya kale dhambi ni nini hasa ni dhambi ya kuna mtu amekaa hapa ukamsikia labda mko kwenye daladala akamwambia yuko wapi niko hapa Kariakoo lakini ndo naelekea tegeta kumbe yuko Mbezi kumbe yuko Morogoro paka watu hey. yuko tuko pamoja hapa Eh. Ukisoma katika kitabu cha wakristo wa kwanza mlango wa 5. Namba ninazoongelea ni zote. Leo ningolesema Usiuwe leo hii mauaji makubwa kabisa ni mimba zinazotolewa matumbo ya ma, wazazi ma, ma, ma, ma, wao. Wa mama zao. Anawaambia siku ya 16 baada ya mimba kutungwa ubongo unatengenezwa. Siku ya 19 moyo unatengenezwa. Siku ya shina tano, damu inaanza kukatika vipande na kuanza kuzunguka kuzunguka sehemu ndogondogo. Kufikia wiki ya nne eh wiki ya wiki ya 8 samani siku 28 eh nane e? E, no siku ya 56 eh tayari mtoto anakuwa tumboni mapema kabisa hata hujaona dalili yani kama ni mama wakati mwingine nasema kinyanya an, an, hakuna anaweza kuhisi tayari mtoto anafanana na mwanadamu anafanana kabisa ila ni kadogo Sana Kana usawa wa wa kidole chini ya kidole lakini kana viungo vyote imekamilika eh sio vioto kwa maana kwamba yani lakini ni kiumbe hai ni, nini ngoja niseme kitu kimoja kinachoumuza kidogo wakati natafuta wa kwaondoa kwanza tano niwe niwe kuonyesha video wakati mimba ya mtoto inatolewa tumboni mtoto chini ya miezi mitatu ile ile ile ile instrument vile vifaa vya kutolea mimba ikiingia tu katika tumbo ile suction pressure ya kuvuta kiingia mtoto anakimbia na aenda kujificha juu kabisa kwenye konda kuonda juu ya tumbo la mama yake anakimbia anajua kwamba tayari nimeshambuliwa nime anajificha baadaye ile pressure kwa sono nyingi na kuvuta inaanza kukata vipande vipande inatoka nje kitu kinachojificha ni hai Biblia nasema katika kitabu cha sehemu nyingi, lakini Yeremia 1 Anasema jeremia kabla sija kuumba tumboni mama yako nalikujua wewe. anamjua ana, ana, mtu hata kabla hajazaliwa. Kabla hajaoa. Asema katika kitabu cha kondo wa kwanza aya wa tano usadi ule wa 7 bibu nasoma wa kwanza 5 7 nasema hivi. alikuwa anataka kuongelea mtu aliyekuwa anafanya uzinifu ndani ya kanisa. Anasema anasema katika jina la Bwana Wetu Yesu Kristo ninyi mliokuwa mkusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uwezo uweza wa Bwana wetu Yesu kumtolea shetani mtu huyo huyo mwenye kutenda makosa aliyokuwa ametoka kumuongelea hiki kitabu tushakihubiri mnakumbuka ili mwili uadhibiwe ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Anasema kujisifu kweni si kuzuri hamjui kwamba chachu kidogo huliachua donge zima alikuwa anaongelea kwamba kuna mtu mchafu mnatakiwa mumuondoe kati kati kwa sababu mkiwa na mlevi hamtajua mmezaa mlevi wa pili usangapi ndio hima kanisani walevi wanakaa kama mkiwa na mzinifu hamjui atamfundisha nani mwingine anasema huyo mtu msafishe mu, mu, hiyo hiyo hiyo hiyo e, chachu eh alikuwa anang'elea mkuta za lakini anawita chachu eh Ansema hivi kumtolea shetani mtu huyo ili mwili uadhibiwe ili na roho iokolewe katika siku ya bwana ye, bwana Yesu kujisifu wenu siku zuri hamjui kwamba chachu kidogo hulichachua donge zima basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu unaona kwamba anachokisana chachu ilikuwa ni dhambi na alikuwa tushaiona kwamba alikuwa ni, ni kijana ni mtu mwanaume aliyekuwa na unyekanisa kwenye kanisa hawajamuondoa wamemwacha anaf, alikuwa anafanya dhambi ya uzingifu inayozidi anasema ana uwezo hata mama yake wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa maneno kama hayo kwa hiyo Mungu hachezi na dhambi wala ha haisemi kwa kwa, kwa kwa kuipaka mafuta. Ana anaipa majina makali sana. Ana anaikemea kwa sauti kali sana. Tu, kwa hiyo tunaona kwamba dhambi ina tabia ya ku, ya kuenea kama chatu, imetoka kwa Adam na, na Eva imehamia sasa imekuwa kubwa imeenda kwa watoto wao na tutaona itaenda mbele zaidi. E, na sita tuendelee. Ana sombeni Kaina katoka mbele za uso wa Bwana akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni Kaina akamjua mkewe naye akapata mimba akamzaa Henoko akajenga mji akaoita Henoko kwa jina la manaye Henoko akamzaa Iradi Iradi akamzaa Mehuya Mehuyaeli akamzaa Methusaeli Mesosaeli akamzaa Lameki Sasa angalia e, kuna vizazi vinapita pita vingapi kutoka kwa Kaini ile dhambi haishi ya Kaini Hemu angalia msara wa tisa Tunaona kuna dhambi mbili zinazaliwa mpya hapa. Tushaona ya kwanza ilikuwa ya uwasi ya ujinga na uasi. Inazao mauaji. Mauaji inakuja kuzaa wake wawili, zinaitwa ndoa za mitaala. Anasema Lameki la akajitwalia wake wawili. Huyu mtu hili tatizo kanipata wapi? Wake mu alipo babu zake akina Adam walikuwa wa wawili Muda wote. Sasa yeye yeah, mm, aka wanya nene mbere akaongeza na wapili. Muda wote kwenye Biblia hakuna ambapo Mungu aliwahi ku watu walifanya hayo makosa lakini Mungu muda wote alipinga. Na, na Yesu alisema Mungu alipowaomba aliwaomba wawili, mtumbe na mtumike. Eh, na hawajawahi hata siku moja. Hebu angalia. Eh, lea na Raheri walikuwa ni dada wana wa warabani. Eh wote wakaolewana na nani? Na Yakobo. Mtu wa, na yake lakini walikuwa nagombana kweli kweli. Hawapendani, yamkini waweza hata kupeana sumu. Kwa sababu tu wako katika uhusiano ambao Mungu hajaunga mkono. Hema e angalia Penina na Hana, wake waelikana. Hana mama yake Samuel. Eh walikuwa nagombana mpaka anamwita adui yangu. Bwana ameninua, Amenifanyia pembe juu ya adui yangu. Mungu asingeweza kuadhimisha kitu chenye adui na namna hii. Lakini anayeanzisha mtu wa kwanza kabisa ni Lameki. Na Lameki aishie hapa. Kosa la pili alifanya anafanya na babu yake Kaini, Anauwa. Biblia nasema Lameki 19 akajitolea wake wawili kosa. la kwanza jina la kwanza akitwa Ada na jina la pili akitwa Sila. Ada akamzaa ya, ya bali, huyo ndiye baba wa hao wakao katika hema na kufuga wanyama. Na jina la ndugwe, ndugwe aliitwa Jubali. Huyo ndiye baba yao wapigao kinumbi na filimbi. Sila naye akamzaa tubali kaini mfua, mfua kila chombo cha kukatia cha shaba na cha chuma na uongo lake tubali kaini alitwa Nahama. Lameki akawaambia wake zake. Sikiza yule Lameki aliyepata wake wawili. Angalia anachosema. Sikieni wake zangu Ada na Sila. Enyi wake za Lameki Sikilizeni usemi wangu. Tena naongea kama kwa kuaimbia aimbia. Hapa inaonekana kama utenzi. Sikiliza utenzi wake mzuri unachosema. Lameki. Eh? Sikilizeni usemi wangu. Maana nimemua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Kiswahili haieleweki vizuri hapa, lakini ukisoma katika Kijemsa, Na haieleka sana, ndio siri za Mungu. Lakini huyu mtu anaonekana ameua mtu. Lakini inaonekana ukisoma katika sitaenda pale kwenye Kijemsa inaonekana hii ya kumchubua na kumtia jeraha alikuwa na maanaisha kwamba hivyo vitu alivyo vitenda anaviongea kwa kwa kama utenzi kwa kucheka kwa kwa, kwa kusikilizeni wala haonekane kuwa katika moyo wa kuumia na kutubu na ku na na kuchukia alichokifanya na kujutia vile vile asante eh lakini anasema moyoni mwake alikuwa amechubuka kwa hiyo ni mtu mkaidi huyo mtu mkaidi eh na anaendelea nasema kama Kaini alilipwa kisasi mara 7 kisasi mara 7 hakika Lameki atalipwa ma, eh mara 77 na, na eh, Mturudu nyuma kidogo eh Mungu alikuwa amesema mtu atakayemua Kaini eh ata atalipwa kisasi mara saba. Eh, eh, mstari ule wa kumi na na tano asante. Eh bwana kama akamwambia kwa sababu hiyo tuko kwenye sura hiyo hiyo ya 4. Ye yote Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Sasa huyu naye anasema kama Kaini ikiamepewa ame, ulinzi Atalipiwa kisasi mara 7, basi mimi nitalipiwa mara 70. Huyu mtu atauwa tena kwa sababu anajiona hana kosa, eh ana na ulinzi Sikiamatoni ni roara kidogo. Huyu mtu yuko hii yu dhambi iko inaendelea kushamii. Iko inaendelea kukua, kuongezeka. Imesha toka kwa babu zao kina Adam, sasa hivi iko kwa mtu ambaye hata kiua anasema nitalindwa mara 7 mara sabini. Sina shida. Wakati wa Mungu alikwajaweka labi adhabu ya kifo. Hem tu songa tutoke tuko kwa mwanzo mlango wa nne. twende kwenye mwanzo mlango wa wa 9. Mlangu wa tisa baadaye dhambi Biblia nasema dunia ilienda ikajama maovu kabisa Mungu akachukia akasema nitaiangamiza kwa maji ile nitamwokoa Nuhu kwanza mlango wa saba wa 8 mpaka wa tisa ni habari za Nuhu eh, na dunia hiyo kuingamia kwa sababu ya uovu wake eh sasa ba, ukisoma kwa mlango wa tisa Nuhu mstari wa sita anasema hivi mlango wa muda umeenda anasema hivi mstari wa sita nasema Mungu akasema mwaga damu ya mwanadamu damu yake huyo itamwagwa na wanadamu maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu eh of course akasema nani zaeni mkaongezeke. Unaona kwamba Mungu sasa baada ya kuona mm -mm, inaonekana wanadamu uhuru niliyowapa upendo niliyowapa hawajaweza kuutumia vizuri akaanza kuweka adhabu ya kifungo. So Kaini hakuuawa pale. Mungu tena alimlinda. Alikuwa bado ana matumaini ya wanadamu Ikaonekana zami haikulipwa lame kana anaipeleka mbele zaidi zami inaongezeka na mwisho Mungu akaona dunia yote ikachafuka tulisoma so, hapa katikati kwamba dunia ilichafuka Mungu akasema kwamba nitafutia vi, nitafuta kila ki nilicho nilichokiuma kwa garika akafanya hivyo baada ya kuona sasa kwamba baada ya kinanugo kurudi sasa amesha toka, kwenye mangu wa tisa ambao tuliosoma mstari wa sita ndo anaweka akasema mm -mm -mm hai sita tena uhuru wa watu mtu atakayeuwa naye atauawa e, watu kwa mungu kuanza kuwaua kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kujizuia kwa sababu ndio tunaoona mara ya kwanza hii eh pointi ya mwisho ni nimeshaigusa ndani ya hii kwa hiyo nitafunga lakini nifunge kwa kufafanua kidogo hii hivi Una, kitu unachomwachia mtoto wako ndicho anachokuja kukitenda Tunaona kwamba eh, matendo ya kina Adamu yana ndiyo yalikuja ku, ku, kuenea kwa kina Kaini Kaini ukoo wake unakuja kuleta nini? Kuleta eh, ma, matendo ya mauaji ya Kain ndio yanakuja kuifanya mjukuu wake na anayelejele Nasema ninachokifanya ni kama babu yangu Kaini na nitakuwa nita salama kama Kaini sina tatizo. Kwa hiyo unaona kwamba matendo mtu anayotenda Ndiyo anayo eh yani ndio unowarhisisha watoto wako tukisoma neno la Mungu tukampenda Mungu tukatukamtii tuka, tuka Mungu watoto wetu watajifunza. Ndio hii utasikia watoto wameharibika. Wat, hakuna mtoto aliyeharibika. Walioharibika ni watu wazima. Huo ndio ukweli. Kabisa. Huo ndio ukweli. Ni huwa nisemee vitu vingi misali mingine mingi lakini sijui nini. Nisitaweza kufika huko. Lakini eh tungeenda kwenye Ezekiel e e lakini ngoja niache ni soma nitakuja kukufundisha lakini ni same nyingi sana kuna mtu alikuwa anaitwa Jeroboam Jeroboam alenda aka, aka, akaweka akatengeneza aka, aka ndama wawili watu wakaonaenda ku watu wa ufalme wa kaskazini yani makabila 10 akawa hayaendi tena Yerusalemu kuabudu akawa naenda kuabudu kwa ndama wawili likaitwa kosara ya Jeroboam kila mfalme aliyekuja na uzao uliofuata watu wakua na Biblia nasema wote wako wanaendelea kuenda katika lile kosa lile lile la babu yao. Leo hii kuna ukoo unakuta kwamba ni watu walevi, haukatiki. Ni watu wauwaji, haukatiki. Ni watu wenye mikosi, haukatiki. Ni watu wenye matatizo, haukatiki. Unataka kuikata ni Ukoo wetu uwe ni Yesu Kristo ndio ukoo bora. Eh, tusikilize sauti ya Mungu tukate huu mzizi. Bababu Wow, Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel mwanzo wa sita mstari wa na 16:44, anasema kama alivyo mama ndivyo alivyo na binti. Sasa tumetoka kwa wanaume wa kina Kain, twende kwa wanaume. Anasema kama ukitaka kujua kwamba e, binti atakuwaje katika ndoa angalia mama yake. Au la, angalia amebeba Kristo. Lakini kama hana Kristo, usitafutie tusemi nyingine mtafutie kwa mama yake. Bas. Oh, Biblia inasema ame, ameanza kusema mwenye hapana oashipendi kusema bila kudhibitisha bila kusema katika kitabu twende wote katika Ezekiel Ezekiel na ndo nitafungia hapo Ezekiel 16 44 Biblia na sema. Ezekiel 16 49, Biblia hivi Ezekiel 16 hivi tazama kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako alikuwa anawasema e, taifa la Israeli leo kufananisha na na, na, na, na mwanamke mzinifu Eh, akisema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Aliyesema ni mimi au ni Biblia? <laughs> eh. Jana wa, mnao wapi? Amemolewa. Amahitaji kuchoma na moto au kuunguza na maji ya moto. Sikiliza Biblia anachosema. Cheze kabisa milele na milele. Tashaka baba tutakushukuru kwa mafadhili zako. Asante kwa sura ya leo ya kitabu cha mwanzo lango nne. tunajua kuna ujumbe mwingi ulikuwa nao kwa ajili yetu lakini huleo tu pa Nao Na umetutosha na umetufaa. Mungu uka unyunyizia, tupe uka uka kufanya kazi katika maisha yetu, uka tupe kiu zaidi afujua. Bariki kwa hili. Bariki eh, hata tunapotoka Mungu kuna watu tuna majonzi katika mioyo yetu. E, pia kuna watoto wetu hapa rafiki zetu Mungu amepata majonzi wameshwa na mzazi. Kisa tunaomba ukawe faraja na baraka kwao Mungu a rehema. kushukuru Mungu kwa wema wako. Tukusanye tena wakati mwingine wakupendeza kupendeza na tukakusanyike katika kicho chako. Mungu tukushungwe katika jina la baba na naana na la roho mtakatifu nami tunakupokea. Amen.